Úri barátom, a józan ember a budai kiskocsma rugasa haló kiabál utánom. Szervusz, úri barátom, kiabál a józan ember. Meg se látod a szegény embert, na gyere már, ülj le egy percre, mit sietsz ebben a melegben? Szavódom egy percig, így úgy fel kell mennem a várba. Nem úgy van az úri barátom, erősködik a józan ember. Le kell ülnöd egy percre, kostold meg ezt a kis csopakit, Aztán úgy is szihelődöm magam is, várak is kis família, úri barátom. Hát az ember leül, hogy ne el az álmát. Hát aztán a józan ember igen értelmesen és részletesen, Talán kicsit túl részletesen előadja, hogy no mit gondolok, honnan jön ő most, Hát nem találom ki, ha ezer évig töröm a fejem, úri barátom, hogy a káposztás volt egy kis lit, lotty úri barátom, lakásavatás, meg mi fene? Aztán csúnyán becsicsentett ottan az egész kompánia, hogy én, ne beszélj bolondott úribarátom, barátom, láttál te már engem elázva? Olyat még nem látott teleben ember a sarkantyús pistát elázva, úri barátom. Mit mondjak neki? Csak ugyan nem láttam még elázva, ha csak most nem, mert másképp se láttam, mert sejtelmem sincs róla, hogy kicsoda. A nevét is most tudtam meg tőle, úri barátom. De azért természetesen biztosítom róla, hogy aki nála színjózanabb, az már csal. Na azért, mondja színjózan Pista, és most belefog egy történetbe, ami biztosan nagyon érdekes lehet, csak az a kár, hogy túlságosan, világosan és összefüggően és értelmesen adja elő, igen kerekdet szabatos mondatokban, nem vét el sehol egy nyelvtani egyeztetést, aztán minden képzettársítást bekapcsol, aminek az a velejárója, hogy erről ez jut eszébe, arról az. Végeredményben a kis epizódból az egész élettörténetét megtudom, csak magát a történetet nem, amibe belefogott, és hogy miért meséli nekem kerek másfél óráig. De aztán megtudom. Na, színjózan vagyok, vagy nem vagyok színjózan, úri barátom? kérdi diadallal. Megesküszöm neki, hogy az akváriumban ma született teknös egy részek disznó hozzá képest, aztán elbúcsúzom. Nem addig van ám, mondja ő. Jövök én is, mondja. Csak fizetek? Mondja. Na úri barátom, kiabál a pincére. Gyerünk és fél óráig tartó szabatos részletességgel beszámol, hogy mi volt. Végre feláll és megindul mellettem. Olyan szilárd, egyenes, biztos léptekkel, amilyent embertől még nem is láttam. Vagy igen, mozi felvételen. Valami kötéltáncost, aki a niagara fölött ment át egy sodronyon, az ment ilyen egyenesen. Most már biztos, hogy tök részeg. Józan ember nem tud ennyire egyenesen és biztosan járni.